«Хай прибере?» – знущаючись мовила Юлька. «Заодно піди подивися, чи унітаз в туалеті заклеєний стрічкою. Він іще й парфумами побризканий, з міцним концентрованим запахом. Аж сюди чути. Звикай, подружко, де ж провідник?» Ні сісти, ні лягти, а в мене руки після того марафону просто відвалюються. У мене теж. Коли в купе з'явився провідник на прохання Софії звільнити місце для багажу, він відповів, що для багажу служить третя полиця, а це ящик для білизни. «Гаразд», – мирно погодилася Софія. Для білизни – то й для білизни, але ж не для пляшок. Цей козир провідник крити не мав чим. З пасажирками йому цього разу не пощастило. А Софія відчинила вікно і почала викидати пляшки у темряву нічного підмосков'я. «Юлечко, давай разом, швидше упораємося». Провідник, уздрівши, як одна по одній, зникають за вікном його кровні пляшки, кожна з яких коштує 12 копійок, не витримав знущання. Я зараз приберу. Отак От воно краще. Софія, а ти змінилась, прошепотіла Юлька, коли речі зайняли своє місце під полицею. Враз щемний провідник приніс білизну, і вони нарешті сіли рядочком і заспокоїлися. Ти змінилася. Я, мабуть, також. А вже ж, Юлько, ми зрозуміли, як повинні жити люди. Зрозуміли силу грошей. Зрозуміли, що і нашого Івана можна примусити працювати ретельніше, ніж Джона Якщо йому добре платити Ти що, справді вважаєш Що гроші найважливіше? Не змогла ще полишити Дитячих ілюзій Юлька Зовсім ні Але це сила От завтра дам карбованця Тому хамові провідникові Переконаєшся і справді, гроші подіяли магічно. Провідник бігав біля них то з чаєм, то з печивом, а після того, як у Києві вийшли пасажири, перевів їх до іншого купе. В середині вагона. Розділ дев'ятнадцятий. Додому поверталися, наче до іншого світу. Збагачені новим досвідом Цього літа у Софії з'явився й інший досвід Неприємний, брудний, про який би краще й не згадувати Та куди ж від бруду подінишся, живучи у нечистому світі? Час летить і ось вже маленька Наталочка, яка щойно вчилася вимірювати маленькими ніжками вулиці рідного міста, щойно виводила перші літери, щойно прилаштовувала маленькі пальчики на грифі скрипочки четвертинки, закінчила восьмий клас музичну школу і вирішила вступити до музичного училища. Справи вступу до навчальних закладів не заведено пускати на самоплив. Байки про те, що дитина сама надумала стати лікарем, вчителем чи інженером, сама поїхала і сама вступила до вузу, де-де, а на Західній Україні нічого, крім недовірливої усмішки, не викликали. Пам'ятник Леніну з рукою в кишені навпроти медичного інституту чітко вказував, де потрібно мати, щоб дитя було омріяного фаху. Пам'ятник демонтували. Першими в Україні галичани вирішили, що його кам'яна правиця вказує не той шлях, яким варто прямувати.